І лист від Мері надійшов уже тоді, коли король був у жалобі і найглибшому розпачі. «Ви повинні їхати в Лондон», – не витримала Гілфорд. «Це все дике непорозуміння. Ви повинні впасти йому, в ноги, й усе пояснити». Мері мовчала. Очі її блищали, мов, у пропасниці. А потім дівчина підкинула голову, випросталася, немов скидаючи гору з плечей. «Упасти в ноги?» «Ні за що! Я його сестра, а він навіть не захотів ні в чому розібратися, не захотів зрозуміти. Це він прирік принцесу крові на злиденне існування, і мені упасти йому в ноги!» «Любонько моя, він король Англії!» «І мій брат, досить вже мех, обійдуся і без його прощення, до того ж у мене тут стільки справ і стільки задумів!» І вона звеліла осідлати поні, сказавши, що їде до Джона Пейкука. Огода з промисловцем виявилася справою вигідною. Меріна полягла, щоб нікого з місцевих жителів не виконали на вулицю І незабаром колишні селяни вже працювали на вовняних мануфактурах А пізніше вона уклала з Пейкоком нову угоду Мері погодилася прикласти свій перстень печатку на документи За якими Пейкок від імені англійської принцеси Мері Тюдор почав продавати вовну в Нідерланди Леді Гілфорд спочатку побоювалася такої самоправності але все було тихо. Чи то король і справді не цікавився сестрою, чи то не наважався заборонити їй підтримувати стосунки з країною, якою правила тітка нареченого мері. Його шлюб з француженкою так і не відбувся. У Європі вони ще вважалися нареченим і нареченою. Чи то в Генріха були інші справи. Так чи інакше, а в Хоглі з'явилися гроші. Принцеса змогла довести до ладу замок, обновити меблі, сей гардероб. Нарешті почала приймати гостей. Вона стала в цих краях повноправною володаркою. Леді Гілфорд розуміла, що принцеса дедалі більше виходить з-під її влади. У ній з'явилася якась особлива впевненість у собі – що її не було під час перебування при дворі, на щука грав рум'янець, і хто б міг подумати, що це та хвороблива дівчинка, над якою так тремтіли її батьки. І крім того, вона стала справжньою красунею. Минув час. Життя у Сафолку й справді була тихою заводтю, але новини про події, що відбувалися в країні, доходили сюди. Так вони довідалися, що королева знову була вагітна, але щоразу справа закінчувалася викиднями. «Люди кажуть, що не слід було Генріху одружуватися з вдовою брата», – говорила леді Гілфорд принцесі. Мері не реагувала на її слова. Здавалося, події при дворі її не хвилювали, Та все ж, коли прийшла звістка, що король збирається на війну, вона зацікавилася. «Він воюватиме з французами?» Давно вже слід було. Франція – наш споконвічний ворог. Я рада, що Генріх готується разом зі своїм тестем Пилипом Арагонським та імператором Максиміліаном Австрійським поскубати французького півня. Король відбув з величезним військом, а Катерину Арагонську визнали гідною вищої довіри. Вона стала регеншою на час перебування Генріха у Франції. Ще ніколи жінка в Англії не мала такої влади. Подумайте тільки, говорила Мері. Я ще пам'ятаю її приниженою, у простій сукні зі штопаним подолом. Мері казала це не злостиво, відтоді як у неї з'явилися гроші, власні гроші, вона дозволяла собі жити, якщо не в розкошах, то цілком стерпно. Вона не тримала зла на Генріха і Катерину, однак коли після від'їзду Генріха з Англії почала одержувати листи від королеви, то кидала їх у камін, не читаючи. «Я відрізана скипка. Я сільська пані, а не принцеса», – казала вона здивованій леді Гілфорд. «І поки мій наречений не надійшли за мною, не хочу мати ні з Катериною, ні з Хелом нічого спільного». Та певно, вона так і почувалася англійською принцесою, і коли почали приходити тривожні звістки, не на жарт розхвилювалася. Скориставшися тим, що король з армією на континенті, з півночі наступали шотландці Король Яків IV, нехтуючи мирним договором з Англією і благаннями сестри Генріха VIII Маргарет, розпочав війну Тепер мері жадібно чекала новин, гаряче співчувала Але як з'ясувалося, дружина її брата була жінкою сильною Залишившися без армії досвідчених полководців, вона зуміла полум'яними промовами і публічними виступами запалити патріотизм у серцях англійців. Рекрутів набрали швидко, і коли вона відступила на північ, у неї було вже цілком пристойне військо, що поповнювалося в кожному місці, через яке вона проїжджала. Так Мері довідалася, наскільки популярно в країні її зовиться. Та Катерина знову була вагітна. А після стількох вихідних вирушати за 200 миль на північ. Проте звістка надійшла добра. 9 вересня армії зустрілися поблизу Флотдена, і англійці вщент розрумили шотландців. Третину їхніх солдат було вбито, загинув і сам король Яків. До влади прийшов його дворічний син і королева Англійка. Схоже, найближчим часом шотландці не заподіють Англії шкоди. Потім Мері отримала від Катерини чергового листа і приємно вражена тим, що навіть у годину свого тріумфу королева не забула про неї, нарешті зважилася його прочитати. Коли Леди Гілфорд піднялася до її кімнати, Мері сиділа з мокрими від сліз очима, усе ще тримаючи в руках довгий, дрібно списаний сувій. «Такий гарний лист, – сказала вона говернанці, – королева дуже скромно пише про свої перемоги здебільшого звертається до мене зі словами співчуття й турботи. Пише, що е, докладе усіх зусиль, щоб прохилити до мене Генріха, адже тепер, коли вона стільки зробила для Англії, Генріх не зможе відмовити їй у проханні. Що ж це виходить, Мех? Виходить не через Катерину, а тільки з волі брата і живуть її в глухомані». Леді Гілфорд лише знизила плечима. «Усі ці придворні інтриги ніколи не зрозумієш, хто правий, а хто винен». Мері знову защароділа сувоєм. «А як Катерина пише про Генріха? Він вдало воює, переміг при турнеї Теруані, взяв у полон кількох французьких вельмош, навіть принців крові». «Але знаєш, коли вона пише, як Генріх власноруч підпалює порох у гарматах, які бенкети влаштовують з нагоди перемог, виникає враження, що він на турнірі, а не на війні?» хм, «Цілком на нього схоже», – відзначила подумки гувернантка. Але була задоволена, коли мері одразу сіла писати відповідь Зовиці. Так між ними знову відновився зв'язок. Проте ненадовго. Король повернувся. Успішна перемога дружини після його менш значних перемог у Франції швидше зачепила його, аніж надихнула. До того ж, Катерина згодом знову народила мертву дитину. І це вже почало дратувати Генріха. Та ще й тесть Генріха Фердинанд Арагонський. У той час, як англійський король здобував перемоги на півночі Франції, Зненацька уклав союз з Людовіком дванадцятим підбивши до об'єднання Максиміліана. Ці троє зажадали від Генріха призупинити просування, погрожуючи виступити проти нього. Отож, англійський монарх неабияк гнівався на свою іспано-австрійську рідню, а тут ще й нове розчарування – народження мертвого спадкоємця. Певно, це позначилося і на його ставленні до Катерини. Вона навіть не писала не те, щоб наважитися замовити слівце за принцесу.